Kalltjur Radio, Stantus FMs eget fotbollsprogram. Jag hälsar er välkomna till avsnitt 14 av Kalltjur Radio, den magnifika fotbollsshowen på Stantos FM. Välkommen Simon, välkommen Jakob. Tack så mycket. Tack tack. tack, tack. Hur är status idag? Jag var jag har varit lite gnällig idag, tråkigt skolarbete så det är kul att vara här med... Ja, jag har varit lite lite dålig dag tycker jag. Ingen måndag utan att Simon är gnällig. Det är Nej. Kanske... Nej, men det är, det är väl så det ska vara. Ja, det är väl härligt. <laughs> ja, men vi är här för att lyfta lite va, i alla fall. Så att uh, vi, vi springer på fotbollen och så ja. det är det härligt. Lyfter vi möret. Vill, vill du börja med spaningen i veckan, Simon? Mm. Jag spanade lite på Harry Redknapp. Jag sa att jag skulle göra det, men mest för att jag tycker att han är en väldigt intressant figur. Och man vet, eller jag vet i alla fall väldigt lite om den här karen. Men han är, är ju tämligen omskriven och eh, väldigt kontroversiell. Jag gillar att göra eh, intervjuer i bilfönster och sånt. Liksom, så att, eh, det, är väl, det känns som att han spenderar transferfönstret Silly Season sista dagarna i bilen eh, och gör intervjuer i den. Men i alla fall, jag, jag, jag, vet inte, jag tycker att han är en eh, rolig figur och därför har jag läst på lite om, om, om honom. Det första som slog mig var att hans nephew, eller, eh, Frank hans Lampard. Hans frus systers. Så. Hans, hans frus systers Sonja Frank Lampard Det tyckte jag ändå var ganska ganska rolig Anekdoten om att han är Typ släkt med honom mm. eh, Ganska kul han har, Men det är väl hans tränarkarriär han är mest känd I alla fall för mig Och han har varit då både i West Ham, Burnmouth och, Nej Westham och eh, Portsmouth, Southampton och Portsmouth igen. Tydligen så, det, det, de är ganska rivaler de två, Portsmouth, Portsmouth och eh, Southampton. Mm. Eh, nere i södra England där det är ganska strångt av honom att han går både de, går från Portsmouth till Southampton och sen tillbaka till Portsmouth. Mm. Eh, det vittnar väl mer om vilket av bristande hjärtan den mannen har. Ja, ja det, det, det kan också haft. vara. I, Men, må I mångt och mycket är det nog det det, det handlar om, säkerligen. Ja, pengar förmodligen. Eh, jag tror att så. han gillar pengar. Men han, han tog ändå ändå till Portsmouth till FA cup och vann där 2008. Det tycker, det tycker jag ändå är ändå ganska stort. Portsmouth, Portsmouth är inte den mest framgångsrika <gör> klubben jag har. De, de sitter där och skrattar hånlig åt mig. Det, det, åt mitt uttal på det, Portsmouth. Det är ett jobbigt uttal här. Ja, det är det faktiskt. Men apropå det här med, med små uttal. Jag, jag minns, vi, vi, vi brödde Leicester förra veckan och jag i min unga dagar alltid sa Leicester för de stod ja, det... eller något i stil med. Eh jag har faktiskt inte eller jag kan inte. Nej, det, det gör de inte på det, det, det, det kommer att det var vanligt förekommande ja. Leicester. Ja, det är någon, något uh, något bland blandat alltså, Redding var också svårt att säga jag, jag tror så här Reed, Reed eller något sånt där konstigt skitsamma. samma. säger Man är även ful hem. Ja, ja, precis. Ful hem. Ja, sen har han varit i Tottenham också, men han är ju ganska kontroversiell och väldigt rolig och han, han har ju lämnat många klubbar i kaos när han har lämnat dem. Absolut. Både Portsmouth och, och Southampton blev ju skjutsade ur Premier League efter hans session där. Och att ja, han, han tycks ha en förmåga att tämma den penningapung som finns i klubbar. Ja, på mycket på, på med, ofta på mediokra spelare också. Ja. Peter Crouch verkar vara hans absoluta favoritkille. Man... Han har haft Va... honom i fyra klubbar eller vad är Ja, något ja. sånt liksom. Det... Ja, jag ser inte riktigt charmen i den karen. Men, han äh, körde väl lite West Ham i botten också. Ja. Kan, kan vi addera till den där mm. skarand klubbar. Ja, men precis. Han, han lämnar en trail of destruction förutom i Tottenham då som fortfarande går bra. Men äh, jag tror inte att han fick styra pengarna. Äh, jag vet inte vad jag ska säga annars om honom. Men han är, jag läste på lite om han ändå har hyfsat äh, skaplig karriär också. Spelar i West Ham Tottenham. Det får man ändå ge, ge gubben. Man verkar inte ha något hjärta och inte heller kunna så mycket fotboll. Om man ska tro Anders Svensson i alla fall. Det var lite drama där. Mm. Uh, när han kom dit. Han, bang, de hade vunnit på matchen i så Sen bytte han ut fyra spelare. Han och sen Micke Nilsson tror jag. Uh, Micke Nilsson är på läktaren. Och Svensson på, på bänken. Southampton då kan vi lägga. Ja, tillägga. Southampton. precis. Uh, och att de förlorade. Anders Svensson han sa att han inte hade någon taktisk känsla överhuvudtaget. Eh, nu vet man ju inte, nu, nu bänkar ju han eh, honom och strax efter det så stack han därifrån så jag vet inte, det kan vara lite bitter match där på Anders Svensson också men det ska vara ett rykt om att han inte kan eh, att han inte kan sin fotboll helt enkelt Nej, hur fan kan man då vara så framgångsrik eh, coach som han är vad att ryktas till landslag och allting men eh, i alla fall, jag, jag försökte läsa på lite om, eh, om honom i alla fall det ja, min spaning lite, lite reda ut vad har den här kan gjort egentligen mm. det var väl Lite sådär, li, lite Det största är väl, största är väl att, han har, att han är släkt med Frank Lampard Det tycker jag är coolast Det tycker jag man ska ta med sig från det här. Där har ni södra sidan med alla Jakob, din spaning Den får du gärna berätta om Ja, här. absolut jag vill slå ett slag för att Champions League kickar igång i veckan igen. Ja, det Men... ligger vi nog allihopa. Det är som vi har väntat. Nu, och nu ska det göras upp. Mm. Och då vill jag rikta blickarna mot först och främst Santiago Bernabe på onsdag. Där mötet mellan Real Madrid och Manchester United äger rum. Det där är ju stormötena, stormöte. Jag är svårt att tänka mig en liksom ja, större det är väl, match. Det är väl ingen spaning i sig, men för en sen 80-talist så är väl det där giganternas möte. Det är väl där vi uppväxte med. Då säger, ja. jag, då säger jag väl sådär inom en parentes lite förlåt till alla Liverpool-fan Milanistas och Barcelona-supportrar. Mm. För de vill väl påstå att de är högst på teppan fortfarande. Men i den generation jag i alla fall växte upp i och ni också för den delen, så dominerar de här två klubbarna ganska mycket. Ja. Ja, det det när vi var li du... lite yngre får vi säga. runt millennieskiftet och så vidare. Precis. Men det var ju alla de stora idolerna, majoriteten av dem, många av dem i alla fall spelade ju där Ronaldo, Zidane, Beckham. Alltså, all, riktiga de här gigantiska spelarna som man ja, följde och drägglade efter när man, som man ville vara när man var liten. I ens tidiga tonår var det ju verkligen... Eh galacticos eran yeah. på mångt och mycket. Det var ju den som inleddes i början av 2000-talet. Med Figo och... Med, ja, Figo gjorde Zidane. den övergången från mm. Barcelona. Machinela och Raul Morientes och grabbarna. Var då de kastade in ett grishuvud på planen? Exakt. Det, det är Riktigt vackert. Och, och ett par mobiltelefoner, kom jag ihåg. Ja. Yeah. ja det, var, det var ingen populär övergång. Grishuvudet är lite mer... De måste ju ha sig att kasta in till mobiltelefonerna. Det är Ja, grishuvudet var nog planerat. Ja. Yeah. Mobiltelefonerna var nog i mer i affekt. Ilska. Det, kan, det ilska. kan ju också vara någon som satt och mumsade i sig en helstekt gris på läktaren och i affekt kastade in huvudet. Det kan ju vara, man vet aldrig. Ja, en helstekt gris, kris, ja. Förmodligen inte, kanske. <laughs> men, men i alla fall, nej, jag håller med. Och, och det här är på något sätt så lyser man upp lite extra för att, vad ska man säga? Vi får ju alltid se stormöten i Champions League varje år. Precis. Men det här känns som stormötenas stormöte i min värld i alla fall. Och det är ju det är väldigt länge sedan de här två möttes också. Man ser ju med spänning fram emot hur de står sig mot varandra. Ja, eh, de har väl haft lite bättre inbördesmöte. Men det är som sagt ganska många säsonger sedan de möttes. De har inte mötts i Champions League-slutspelet på, jag tror det är tio säsonger. Mm. Ja, Så ja, att, nästan tio år nu. Ja, ja, precis tio år. Så att eh, där har vi mycket att se fram emot. Och sen har vi två starka tränartyper också. Verkligen. Och det är lite... Man måste också säga att det är två dominerande klubbar på två olika sätt, om vi ser det ur våra ögon. Det här tipslörda-fokuserandet som finns i Sverige den gör ju att vi alltid sneglat mycket till brittisk fotboll överhuvudtaget. Precis. Samtidigt som kanske det är det största om du ser det ut utöver liksom Latinamerika och så vidare. Men det är ju samtidigt två lag som, som på samma sätt har, har vunnit mark, i, i till exempel på den asiatiska marknaden. Det är ju två lag som jag vet att när då jag, har, jag vet inte om ni har läst Erik Nivas första bok tror jag är, pengarna i världsfotbollen, någonting som heter den oklart men i alla fall där skriver han ju om det hela inledningen på Galaktikoseran och att det var ju då de började göra Asien turner och det var ju det är ju någonting som många lag följt efter det och det handlar ju mycket om det här med att få få support där alltså de är ju väl alltså är ju man kan ju se de som två väldigt stora varumärken helt enkelt verkligen vad ska man säga det är typ Adidas och Nike eller någonting med två, de två riktigt riktigt stora gigantiska varumärken som är starka över världen över. Du, du känner igen alla vet vilka det är vart den kommer och sen finns det också en politisk eh, om vi sneglar ner mot Madrid så finns det det gamla Frankos lag och statens lag och det finns ju inom Spanien så finns det ett frakt mot Real Madrid bland annat Katalonien och så vidare. Eh, som är väldigt påtagligt. Samtidigt så ser vi i, Ma i Manchester att jag tror det var i slutet av 90-talet var det världens största förening eh, bortsett från New York Yankees som var större. Mm. Men annars var den största föreningen. Vilket säger, vilket vittnar om vilken bredd och vilken spännvidd de här klubbarna eh, verkar över så att säga. Jag undrar inte om inte den tiden innehålls av typ Benfica eller något sånt lag nu för tiden. Världens just förening sett i antal medlemmar. Antal medlemmar, och ja det är mycket Benfica eller något sånt i, i Portugal. I alla fall, Man har säkert blivit typ omsprungna av både den ena och den andra klubben. Mm. Mm. Ja, men precis, på de flesta mäta, arenor. Det, här det, det, finns, det är så många dimensioner, det är världsspelare och framförallt även på bänkarna så är det två stycken legendariska tränare. Så mer eller mindre geniernas kampen skulle jag vilja säga mellan... Eh, Mourinho och Sir Alex de, de är ju de är fotbollsgenier, det kan ja. man inte säga någonting annat och det om. var ju någonting man, man läste i tabloiderna vecka ut och vecka in under tiden Mourinho var i, i Chelsea. Och eh, det har man kanske saknat lite också, just de här två stora... De har ju olika filosofier på mångt och mycket, men det är fortfarande två väldigt starka spel, eller ledare. Ja, yeah. eh. jag vill ju att eh, Mourinho ska komma tillbaka till England. Visst är det väl, Det är nog inte helt omöjligt att det händer eller tillsammans. Det finns nog både en och två tränarbänkar som kommer att vara Chelsea, Lediga. Chelsea eller City Lediga. De, de kommer nog om inte nu Mancini gör något mirakulöst där i slutet så kommer nog det, det med, med all sedan. sannolikhet så kommer nog Mourinho att återvända till Aarna, det, det tror Men, jag men intressant i dagsläget i alla fall mm, eh, om verkligen. vi inte ska spekulera om framtiden det är ju, Hur går det? Ja, det är mycket intressant jag, Det känns ju som att eh, hemmaplan kan vara en fördel i detta läget, Manchester har ju är ju är starka på Old Trafford. Men jag vet inte hur de, hur de har, vad de har för statistik i Spanien. och så där. Till exempel mot, eh, mot Barcelona. Har de mött dem på senast? Jag, jag vet inte. Nej, men om man kollar på Europa i finalen för ett år sedan. Mm. Om man kollar på Europa League så, i, så var de ju inte alldeles för briljanta. Även om de inte ställde upp med bästa lag varje gång. Så var det var, vart de ändå mer eller mindre utspelade av den spanska lagen där. Och då var det ju Bilbao som hade en, s, sin successäsong kan man säga. Precis. Sen skulle jag väl kanske... Inte fokusera för mycket på det här heller. Jag tror inte det kommer att spela in så mycket. Utan jag tror att om vi tittar på klubbarna just nu så ser vi att Real Madrid går i som tåget. De, alltså inte poängmässigt i ligan, men de, nu, på senare tid har fått igång sina stora profiler. Så är ja, helgen ja. att Ronaldo hade stor show igen och verkar hitta tillbaka, verkar ha harmonisk och så vidare. Mm. Och att, toppa den, att de toppar formen samtidigt som United toppar formen ger ju en extra krydda till det här. Precis. United drar ifrån i ligan och leder med 12 poäng Medan ja, den är väl avhängd egentligen i Spanien Så där blir det väl ingen ligaseger för Mourinho och grabbarna Den drar 16 poäng efter bara så mm. Mm, precis. Det är för mycket men sen är det ju det, man kan göra den här klassiska spelare för spelare. Är inte Real Madrid egentligen starkare på, på nästan alla positioner? Möjligen då undantaget Rooney van Persie där uppe. Jo, men där kan man också spela ut det kortet att City är starkare än vad Manchester United det är i dagsläget också om man tittar på truppen. Och det är väl Chelsea nästan också skulle jag vilja säga. Ja. Eh, ett, Kanske jämbördigt i och för sig men, De eh, har en briljant coach och ett jäkla go i laget Det är där det de kämpar till som spyr Det har väl alltid varit Uniteds styrka I alla fall så länge jag har tittat på dem att de, de, Ja och de, de behöver inte alltid <coughs> förta sig heller Nej. Det känns inte som att de behöver inte gå ner på knäna Och slita, slita tills blodet Nej, eh, men typiskt... Utan de har det här i sig Som gör att ja, de är smarta De är liksom de, de har en vinnarkultur. Sen... Det, det, finns, det finns en struktur från toppen till Lägsta nivå till planen Så att mm, eh, ja. eh, och den speglar av sig spel också och så vidare. Men sen är det som vi pratade om i förra veckan mycket: att Alex Ferguson har ju varit länge och präglat den här klubben. Och det är också han har satt sina spår genom att inte, som kanske inte är det, man lika tydliga med att skicka iväg personer som inte passar in i laget eller som ett hot mot klubben som blir för stora. Ja men som vi pratar om Beckham, Jeppstam och så vidare eh, som har börjat, börjat bråka och då har de försvunnit ja. de har ju på något sätt har man ju sett till i United att svetsa samman gänget. Visserligen har Mourinho varit duktig på det i många klubbar också men nu ser vi att där har vi ändå en skillnad mot Ideal idag och Manchester idag. Att ja och det finns är... ju en tydlig schism som vi har varit inne på tidigare med Ike Casillas alltså och det spanska gardet eh, som inte riktigt kanske håller Mourinho så högt just nu. De är väl inte, alltså det är, Real Madrid är väl inte just nu en väldigt särskilt ha harmonisk grupp. Det finns mycket turbulens utanför planen. Ja, det är ju en, alltså en stor skillnad med klubben är också att det är en ständig maktkamp där med ja. presidentskap och så vidare. Och det har ju varit ganska eh, turbulent i och för sig United kring ägarfrågan med Glazer och så vidare. Eh, men det känns ändå som att det har inte riktigt nått ner på planen. Det har ju ta ändå tagits sig ganska tydliga uttryck i Madrid. Ja. Sannoliken. Men rent eh, om vi ser till matchen då. Eh, vi, vi har ju liksom United, ett United som, som då på pappret kanske inte känns lika starkt och framförallt en backlinje som har varit så här, både Vidic och Ferdinand har ju gått skadade mycket de två senaste säsongerna. Vi har en högerback i i, eh, i Brassen. Eh, Rafael. Rafael precis. Jag tänkte att blanda inte... ihop honom med sin tvillingbro Fabio men eh, som kanske är eh, ska möta då Ronaldo som håller till på Reals vänsterflank. Hur... Jag tror inte att det, är, inte att det största, problem, pro största problemet. är väl att de har en målvakt som är ganska darrig ibland. Mm. Det sker. Jag, jag... jag tror precis som ni säger och jag skulle liksom, på något sätt lansera teorin om att jag tror att i två matcher vinner Real Madrid där. Men över en säsong hade United vunnit där. Mm. Alltså, Jag tror att det är Real Madrid som står på benen idag är ett jävligt bra upplag. Ja, alltså jag, jag tror ju att United kommer att köra ganska mycket kontring på, på bortaplan. Och sen får man inte glömma att de är ju fruktansvärda, då kanske likt i Serie A men de är fruktansvärt starka på, på offensiva fasta. De har ju en vänster vänsterfot av Guds Nåd i Van Persie och, och de har starka nickspelare och sådär också på inlägg. Och, jag, kan, ja. jag kan tänka mig att de kör lite Dortmund-taktiken. Så Dortmund körde ju mycket snabba omställningar och fick med sig fyra poäng från de matcherna, från de mötena, om jag inte minns helt fel. Vilket är extremt starkt. Så att det är kanske snabba omställningar, stabilt offensiv, och bara köra fort som tusan upp och ner. Mm. Ja, jag tror ju. Tyvärr inte att det är så stabilt defensivt som man var inne på här tidigare. Utan jag, jag tror att det kommer spela in. Och det är, det är inte den backlinjen som har funnits. Den Nej. kontinuiteten i backlinjen som har, som har funnits i United. Som United har varit lite kända för också. Ja, men Vidic menar, och Ferdinand var ju ett väldigt starkt mittlås mitt för 3-4 säsonger sen. Ja då såg man kanske de som just som lås kanske den starkaste duo. Men sen har ju, vi har ju Ferdinand som är en bra bit över 30 nu. Liksom snarare 34 någonting. Och eh, han är ju inte alls särskilt snabb längre. Och jag menar, Vidic har varit eh, till och från med med knän och, och annat. Så har väl också tapp, tappat en del just i den biten. Sen är de ju väldigt taktiskt slipade. De är väldigt starka, liksom smarta fortfarande. Men det är väl just det här. De har, Real har ju väldigt mycket, jag menar, titta på Di Maria, Benzema, Ronaldo där framme. Det är väldigt snabba, kvicka spelare som, som kan utmana. Och, ja, Sen är ju också United i mångt och mycket... Vanar vid att föra spelet. Jag tror inte att de kommer kunna föra spelet på samma sätt mot Real, eller det kommer de inte kunna. Det är ju så de ändå lever på att kolla mycket boll och li i ligan mot lite sämre lag. Här blir det ju snarare de som kommer få jaga mycket boll, tror jag. Mm. Och här kan man, i en sån här match känns det också som att. En, en spelare som Nani hade kanske varit i top, i, när han har, om han har varit i toppslag hade kanske varit en viktig pjäs på något sätt att ha den mm. här som kan, jag menar all heder åt både Rooney och från Persson, men det kanske inte är den här spelaren som utmanar på samma sätt de, de, har ju, de är smarta de är liksom ja, han, slipade, han har ju förmågan att luckra upp ett försvar mm, och göra det lite oväntat. och skapa, no skapa lägen ur det oväntade ur ingenting egentligen. För det finns ju spelare som, som Peppe då som är bra på mycket i reelsbacklinje men han kanske inte alltid är den den, den mest taktiskt slipade. Han kan ju gå bort sig rätt rejält och sådär om det, om det vill säga. Ja, det är ju till och från en korvköpad av Ja, det får vi ändå igenom. Eh, nej, men absolut. Så tror jag då flera poänger i den här teorier, men Ja, det ska bli kul att se. Mm. Ja, vi kan inte lägga mycket större vikt vid, vid själva matchen. Vi får se på onsdag. Yeah. Ja, vi får väl anledningen att återkomma lite senare i sändningen till övriga Champions League-matcher. Ja. ja, precis. Eh, jag har ju haft en liten, en liten mindre spaning men Oskar Hiljemark eh, till vardags i PSV numera. Mm. Eh, vann ju SM-guld i höstas med Älvsborg och... Eh, har redan slagits in i, i psv slaget Det är ganska starkt jobbat. Han gick väl nu första januari. Och mm. inte helt cyklar. Någonstans där i alla fall. Mm. Ehm, och har då på denna korta tid redan hunnit ta en startplats bredvid, bredvid Mark van Bommel och Kevin Stråtman på PSVs mittfält. Det är faktiskt väldigt imponerande. Var han 20 år, graven? Ja, han är född 92, tror jag. Eller något sånt. Så, mm, 92. Ehm, ja, det är väldigt imponerande. För jag menar, <clears throat> sett ju så här att han tar en startplats i Holland. Det var väl kanske man, vad man förväntade sig på något sätt så småningom. Men... Men om man tittar på spelarna som finns där, jag menar Fan Bommel är ju känt för att ha en, ja han har en fin karriär bakom sig, det måste man ju säga. Eh, och medan Kevin Stråtman är väl snart på väg tvärtom, han har ju ryktats både till United och Bayern München och sådär, han är ju ett stjärnskott på gång eh, mittfältaren där. Så, och dessutom såg jag då att är det advokat som är tränare där? Jag tror det. I PSV, att han uttalade sig då efter matchen att att Hiljemark skänker lugn och trygghet till mittfältet. Och det måste man ju säga... Ja, det skänker ju tilltro till, liksom, till honom, till framtiden. Och... Det är stora ord för en 20-årig kille faktiskt. Precis, just det här med lugn och stabilitet. Yeah. Det, är, det är ord som man tänker förknippa Anders Svensson snarare med en, en, en 20-årig spelvink. Men också detta kanske också kan vara något för landslaget i framöver. Absolut, den här killen kan ju kunna bli hur, nästan hur stor som helst. Han kan bli en mittfältsgigant. Mm. Ja, man har ju väntat lite på den här stora mittfälten i Sverige. Jag menar, mm. Kim Källström har ju haft en ganska bra karriär och och, och jo, men jag menar toppade blev... i Lyon och sådär, men han blev aldrig riktigt ditt. nej han var, han var, när han var jag inte där såg... nej, precis, när jag såg honom i, i Allsvenskan 2003 då när Öster hade gått upp precis så såg honom göra två mål på, på Värnsvallen i premiären där eh, och även på bortaplan när vi mötte dem i sista omgången innan, när vi åkte ur eh, han gjorde ju, jag tror han gjorde tre mål sammanlagt mot Öster den säsongen och alla var ju konstnärer och han kunde göra lite vad han ville. Där men på han domi festen. totalt dominerar all alltså Och det är liksom. Det är inte de spelare som har, har totalt dominerat all svenska har ju också gått ganska långt. Mm. Men det, det är. Ju... Alltså, ja, det kan, kan det vara att han är lite, lite för sorglig. Han har ju han har en klassisk Hockeyrumpa som jag tror är helt. Mm inte till fördel för honom alltid. Nej, och det, det, det, det snackade som när han det går gick går li, lite sakta och jag, jag, jag kan väl spontant tycka nu vet jag inte jag exakt vilka konkreta erbjudanden han har fått och så vidare men han har gjort lite tråkiga klubbbyten också. Ja. Mm. Han, har inte, han har inte varit där och nosat riktigt på de där Nej, man hamnar eh, ligorna ju, man ville man vill se honom i. Man hamnar ju lite i skymundan om man går till franska ligan i alla fall då i, i början av 2000-talet eller mitten där. Ja men främst så många använder, använder ju, kanske man ska säga om Liga Ö, men eh, att man använder det som en språngbräda till de större ligan och även den holländska ligan som slattade gjorde med i Ajax och sen gå ut i Serie A, Premier League eller La Liga exempelvis men han gjorde inte det, han valde att göra ett byte inom landet där och bli kvar och det tror jag påverkade hur vi ser på honom även om han kanske inte var så bra som men han har blivit lite nedvärderad på grund av den här också Ja, det känns som att det var ett lite för tryggt val, jag menar han kunde språket han visste att folk visste vem han var i Frankrike och sådär men och sen nu då som sista kanske sista utpost väljer han att gå till Spartak istället och bli, kanske lyfta en trevlig lön i för sig men, men ja. visst, alltså, han hade nog sett, sett som en större fotbollsspelare om han hade spelat i Premier League även ett mittenlag i Premier League hade han sett som en större Precis. spelare för att det är en bättre liga Nej men så att nej, Jag kommer att ha kom upp i häcken Då var han ju och I och mycket Så såg honom så, Han och Zlatan var ju lite De kamperade ju lite om den där Att vara nummer ett i talang i Sverige Och jag tyckte många höll Ändå Källström lite högre än Zlatan Ganska länge Men jag ja. tror inte Han hade kanske inte samma jävlarna namn Och vinnarskall och attityd Det tror att, jag inte heller han har Absolut inte Varav han inte riktigt blev Så stor som man kanske hade kunnat bli Nej vi, vi hoppas på Hiljemark Och tror att det kanske blir Nästa stora svenska mittfältare. med sig då från nya skivan Skanstullsbron eller något liknande. Vi tar oss över till England och eh, där ser vi att Frank Lampard som vi nämnde förra veckan fortsätter att leverera. Han måste ju få ett nytt kontrakt. De kan det ju inte. Ja, diskussionen har tagit ett varv till läste jag nu här i LN. Vi får väl se vad det upp uppe. Det är väl inget klart än. Men... Nej, nej, jag också hört men... det. Det de måste... så att det närmades en överenskommelse och i så fall hade det varit världens... Nej, i världen kanske inte, men eh, året i alla fall. Eh, Vi regaste i kontrakt. Årets kovänning. Ska, ska de göra kontrakt... en pudel? skrivning Vad sa du? Ska de göra en pudelskrivning? Jag, att kanske ta det. Alltså, jag menar, men, menar, han är en längd dag han tillför ju massor till det där laget. Där, erfarenhet, mål, assist. Jag menar, jag kan inte se varför de inte skulle vilja behålla honom. Nej, alltså jag kan ju förstå att de vill göra en generationsskifte eh, där, liksom. Men. Samtidigt han fortsätter leverera och jag menar han kan ju fortfarande vara, om han nu accepterar det själv, det är ju det som är frågan, han kanske vill ha, eh, han kanske vill ha en viss, ett visst antal liksom, minuter så att säga. Eh, och, och det är ju såklart inget krav man kan ställa. Men jag, jag kan ju förstå då om, om han inte vill, eh, vill, vill spela i en klubb där han vet att han inte får spela nästa säsong till exempel. Nej precis men samtidigt kan det ju också vara väldigt vanskligt att by byta ut en hel storm över en natt. Mm. Ja, Roy Hodgson var ju ute i veckan och pratade om det här också. Och sa att jag hoppas att Frank Lampard stannar i England i alla fall och inte går utanför Europa. Eh, för att han, han då eh, deklarerade tydligt att han vill ha med honom i konkurrensen om mittfältsplatserna i landslaget. Mm. Och, och hur mycket det kan påverka Lampards val, det får vi väl se. Men han har, väl inte, han har väl en plats där att kämpa om. Ja, ja, West Ham skulle ju säkert vara spekulant på, på den. Eh. Ja, han är. gick väl akademin där och spelade på någon säsong i West Ham. Jag vet inte hur mycket han spelar i West Ham, men han spelade spelat där ett tag i alla fall. Nej, han var väl fortfarande tonåring, säkert när han skrev Precis. på för, för Chelsea, men ja, i sina tidiga år. Kanske det, men vet du, men skulle han inte kosta ganska fläskigt? Jo, det har väl ryktats mycket om USA och sådana där att han skulle gå då till MLS eller något sånt där. Ja, det är mycket, men jag tror att säkerligen typ New York Red Bulls eller LA Galaxy eller vad de heter. Mm. Det, det, är ju, det är väl ganska lockande då kanske avsluta en karriär i, i en världsmetropol som New York eller LA. Det, Precis, men sen, sen har ju de det där, de har ju någon form av lönetak och har ju eh, max tre, tre spelare utöver den här budgetgrejen. Mm. Tre stjärnspelare så att säga, som de får ha i klubbarna. Men eh, visst, eh, det skulle nog skulle säkert locka om de har inte få nytt. Nej, nej men nej, jag, jag tror att han kommer stanna kvar. Jag mm. tror det. Tror också det blir så. Och så kommer, det där, kommer han sakta men säkert han kom, monteras ner. Ja, han kommer mm. fasas ut ganska. Jag tror att han kommer göra en säsong till. Sen så är han nog relativt slut faktiskt. Men det är lite, det är lite intressant också. För att så bra han har levererat ändå. Så är det ju konstigt att alltså, om det hade varit helt friktionsfritt mellan förhandlingsparterna så alltså har det varit lite konstigt att han inte fått ett kontraktsförslag, utan jag tror att han, antingen ställer en ganska höga krav på vad han ska ha, alltså i anspråk i matchtid eller bonusar och så vidare, mm. eller så kräver han bara en helt enkelt en jävligt hög lön. Mm. Ja, det är, omöjligt att det, är så. det är nog inte som sagt, lönen är väl en stor fråga, jag tror han lyfter nog ganska riktigt stor lön också, och Chelsea kanske vill, det är väl kanske där så, skon lite att han lyfter så pass mycket pengar. Det var väl lite tal om det med lönerna, Kjellisen, när Tjefchenko skrev på, om jag inte missminner mig då. Eh, det talades om att Terry var förbannad på att, eh, om det var Tjefchenko som då hade skrivit på ett kontrakt som gav honom mer lön än Terry. Mm. Och då, då sattes det in någon form av klausul, om jag inte ut och cyklar, som gjorde att eh, Terry och Lampard tjänar mest i klubben. Ja, för det är ju intressant. För det finns ju alltid den här eh, klassiska, att, att de, de egenskolade spelarna alltid mycket mer undervärderade i klubben för att de har gått liksom kanske hela vägen eller kommit till tidig ålder att när de då köper in nya stjärnor så får de mycket mer betalt. Men då är det ju intressant då just att det finns en sån här klausul då, även om den kanske är helt orimlig egentligen, för man måste ju dessutom prestera förhoppningsvis. Idag är den helt orimlig. Mm. Men å andra sidan kan man ju förstå det liksom, man vill ju fortfarande att, att de inhemska spelarna ska, ska få den respekt och den lön de förtjänar på något sätt. Ja och samtidigt så är väl det ändå en, en skön sida av utvecklingen mot ett pengastyrd fotboll. Mm, verkligen. Kan jag tycka. Men någon som är på, tycks vara på toppen av sin karriär just nu är ju Gareth Bale. Oh ja. han ja, har fått någon renässans där efter han var ju så jävla bra för tre, fyra säsonger sedan och sen har jag ju legat lite i dvala. Förra säsongen var han ganska mh, riktigt bra också faktiskt. Ja, det var väl säsongen ja, när han de spelade var, i Champions, Champions League League då det inte så magisk. Ja, han rullar mig där på kan Men förra säsongen var en bra säsong. Det får jag ändå säga, det tycker jag. Han grymt Men han har mål. nog inte varit så här bra på ett par år. Nej, det är just det där att han är notorisk målskytt också som, oh, som oh. han har kommit tillbaka till. vad han Fina två... frisparksmål. Och... Ja, två mål igår då, eller i lördags mot Newcastle. Vad säger du Simon, hur känns det? Ja, är jag, är jag, ni är jag, tillbaka på jorden nu? Ja, det, tror jag. ja alltså, det var ändå en bra match. Jag tycker att det, jag, jag alltså, det är han som glänser till att göra det. Alltså, det finns, man, han är fantastisk form, det går inte att stoppa. Nej. Eh, annars tyckte jag att det var en ganska jämn match så att, eh, Jag såg faktiskt bara första halvlek I och för sig Men eh, då tyckte jag att det var väldigt jämnt Och ganska trevlig match Lite tempo. små småloktempo ja, Halvbra match kan man säga Det var ju inte som eh, mot Chelsea Men eh, nej, vad, vad kan man säga Han är briljant just nu mm. jag inte stoppa. Jag tror att Alan Pardewick in, gick ut, ut in, Innan matchen och sa att Gareth Bale just nu Var en av världens fem, spel, fem bästa spelare Just nu så att det, Och det fick man kanske det bekräftar, det är lite vanskligt att säga sånt också, men uh, han är ju grymt bra just nu. Ja, han har ju verkligen snabbheten för att bli en, uh, bli en världspelare. och jag menar, uh, tekniken finns ju där och framförallt <gård> skottet. Uh, ja, han, har, han har många goda sidor. Ja, okay. Det är gode Garrett. Ja, han kan bli mer eller mindre kom komplett. Han är 23 nu, han är ja. fortfarande de bra år kvar. De 26 är väl där man bruk, de brukar pika mest som mittfältare. Och det är väldigt intressant också. Vad, vad, vad händer med Gareth Bale? Är han en sån spelare som skulle kunna passa i ett, i ett... Jag menar, Barcelona har väl varit ute efter honom tidigare, vet jag. Och... Ja, jag tror till och att det var ganska nära affär för mm. någon säsong sedan. Och där är ju också eh, frågan, skulle de skola tillbaka honom till vänsterback då? Eller vad? För de har ju varit ute där liksom, och hittat honom på vänsterflanken. Eh, jättebra fråga. Jag tror faktiskt inte han kommer hamna i Barcelona överhuvudtaget, utan jag tror det är mer ett... Eh... Ska han, ska han nå toppnivån top då kan han inte vara kvar i, i Tottenham. Det tror jag inte. Jag tror inte han kommer att vara kvar i Tottenham eh, heller. Eh, utan jag tror att Gert Bale är en figur för ett, ett City. Mm. Mm, och kanske. Vågar han flytta inom, inom de brittiska henne en gång till? Ja, det tror jag. Han var, spelade i 15 förut mm. och stortalang där och så gick över till Tottenham. Då, för ett par säsonger sedan. Men eh, Ja, det tror jag. Det är Svårt att se han spela i något PSG-alternativ. Något... Jag ser ju honom som en, en Real Madrid-spelare. Jag skulle alltså, säga Real, faktiskt. Jag menar, Ronaldo flytta kanske sommar eller vad som nu händer där. Eller så har de en Ronaldo på ena flanken och en Bale på andra. Ja, nej. Jag, jag kan absolut se honom i real varför inte? De har ju handlat om Tottenham förut. Så ja. att, äh, varför inte? En In det... fram mot Modric och lite stålare emellan kanske. Ja, kanske. kanske det. Och de har ju plockat tillbaka killar till Tottenham förut också. Så ja. att... <laughs> Lex Robby Keane. Ja, exakt. Mm, nej, men, nej. United kanske. Varför inte? Mm. Ja, jag, jag, jag känner ju lite att han, han är en sån ikon för Tottenham. Som, men visst, eh, jo, men spelare det... har ju gjort värre affärer för honom. Ja, ja, Lex van du... äh... <laughs> Persie. Ja, men så kan, ju, kan, kan vi ju ta, eh, kan vi spela ut kortet att Giggs lägger snart av. Mm. Och det måste ju krävas väl en walesisk vänsterfot i den här klubben. Ja, och mm. den, den walesiska vänsterfoten gjorde ju dessutom också mål i helgen. Giggs mm. gjorde väl mål för, eh, jag tror han har gjort mål i hundra i rad. eller så? Ja, jag tror det är mycket möjligt Jag tror det var 104 Men eh, jag undrar om det inte är så att han har gjort mål i alla sina säsonger Han har spelat i Premier League jo, det stämmer eh, Det är, det det är ju imponerande. Det är väl det är ungefär ett... 20 år i Imponerande fall. fotbollsspelare med inte liten ärka as är ju... han, har spelat, han har ju spelat i Premier League sedan Jesus gick i kortbyxen också ja, så. Typ. Ja. Och sen har han spelat banjo med, med brorsans fruga I tio år och så <laughs> sådär Bra killar där. där mm. Han är, han är notorisk på många områden. Ja. En annan målskytt i helgen är ju Mitchu, som är, tillb är tillbaka i form. Han har ju inte sett så mycket i målprotokollet på senaste. Nej, två mål och ett assist tror jag till och med. att ja, Och Swansea dänger dit QPR som är hopplösa. Det är, hopplös, väl, det är ja. väl fantastiskt skönt att se. Mm. Jag gläds ju väl åt uh, i samklang. Ja, ja. Swansea är ju lite av en favorit. Det får man ju säga. Oh, ja. Det är härligt med det. När de walesiska underdogs som ja, kommer upp spelar trevlig där. fotboll också. Ja, det gör de där. Laudrup gör ett riktigt bra jobb där faktiskt. Mm. Ja, de har många härliga spelare på mittfältet också. Så här, som Hernandez Rutledge är ju väldigt och... trevlig. Dyer också riktigt bra. Mm. Uh, men nej. Men för, Kan det där vara uh, spiken i kistan för QPR? Ja, de har ju spenderat så jäkla mycket stålar och jag trodde faktiskt på allvar att det skulle, skulle kunna bli ett litet, uh, litet skifta här för dem att de skulle kunna pl börja plocka lite poäng. Men Å andra sidan borta mot Swansea, det är ingen enkel match. Nej, absolut inte. Men det är ju det, inga matcher är ju enkla i Premier League. Så det är väl hemma mot Norwich, de kommer liksom plocka poäng. Och det har de väl förmodligen redan haft. Det har varit 0-0. Ja. Vi räknar aldrig ur Karnarifåglarna. Nej, precis. Eh, nej, men de, nu som håller nollan. Nu börjar vi tappa lite för mycket marknader. Alltså nu, det, glappet växer ju lite. Både Southampton och Aston Villa vann eh, i helgen. Mm, det Prec kan man ju nämna också, att eh, som alltså Villa vinner. Eh, Benteki är mål på straff och eh, insomnia som... Eh, ja. Newcastle-tränare döpte dem till när han kom för till en träning En Zogbia Han gjorde, han gjorde, han gjorde både mål och assist faktiskt mm. Och eh, gamle Darren Bent gjorde assist också Han har, gjorde någonting nyttigt För den gången skulle den här säsongen Det är, det är ganska trevligt för honom. De det lämnar han... väl lite, lite marginal till fräsket nu Ja, det är väl någon poäng Ner till Reading ner till Reading mm, Precis, lite marginal <laughs> <laughs> och Sen är Wigan på 7 och QPR på 17 men helgens eh, största snackis måste ju vara Joe Hart och eh, Citys förlust <laughs> mot Southampton. <laughs> Gareth Barrett kanske. Oh, ja, var, eller Gareth Berger, precis. Det var ju... Alltså, ja, va? Hur kan, det, hur kan man göra sådär? Nej. Uh, det, nej, alltså jag är ju förstummad. Kan ju förklara också för lyssnarna? Vi, vi hade en, en ganska rejäl tabbe på Joe uh, Hart inledningsvis. Han skyller på tröjan. Mm. Eller det var någon gammal målvakt som också var ute och, och, och yrade om att... Uh, hade man haft långa med det tre så hade det inte hänt idag eller så Ja precis. Så att där börjar ju och Jo Hart är inte först tabben han gör i den här säsongen. Det ja, har varit lite skakig ändå, får vi säga. Den, den, den, den icke-ifrågasatta engelska första målvakten. Men det är ju som en engelsk målvakt bör, så är det ja. lite, lite svajigt ibland. Det måste finnas en Simon-faktor även i han. Mm. Exakt. Eh, och sen så har vi ju Garrett Barry som eh, han bredsidar in det är, det är ju en, det är ju ett fint avslut. Mm. Eh, han springer in den helt enkelt. Han lägger, lägger in bort den i borten med distinkt bredsida. Ja, det är han fint. Um, och det här leder ju då till att Det leder till noll poäng Mot Southampton Vilket får ses som ett jävla misslyckande Och leder och till 12 poäng Upp till uh, Första platsen Och, och ligasegen Mm Så Manchester att det, United uh, Gör ju sin plikt hemma Mot ja, Everton ja, alltså Fantansiga mål igen dessutom Ja och assist De uh, gjorde ju De tog hem, uh, X antal poäng för en säsong Men det känns inte som att United tappar en sån uh, grej Två säsonger i, la, i rad Så jag, jag, jag kan nästan Sticka ut taken Och säga att det är avgjort här Mm Ja, det är inte så mycket hakutstickeri på den Nej, men det är samma som i Spanien där det är också 12 poäng ner till tvåan också avgjort mm. en, äh, en sista liten grej som jag tänkte ta upp med, äh, i Premier League är ju att Arsenal vinner mot Sandalen men det mest äh, anmärkningsvärda är ju att kc äh, El Nigo sänder på upplevningen och äh, ingen mindre än äh, Sanja går in och spelar mittback jo, sköt där. med Jenkinson som högerback Jenkinson äh, gör ju ingen höjda match och blir sedan utvisad också på högerbacken. Men Sanja går in och dominerar tycker jag som mittback. Han har... Nej, det var imponerande att Kul se att Det var ingen stor match av dem. Casola gör ett fint fint mål. De vinner 1-0. Men Sanja, nej, han kämpar jäkligt bra där bak. Och kanske en av hans bästa matcher den här säsongen faktiskt. Mm. Om jag får säga vad jag tycker. Gött. Um, men vi snackar ju om lite, lite ojämna ligatoppar och jag tror vi måste vända oss mot Italien för att hitta en den jämnaste toppställningen just mm. nu. Det är bara fem poäng som skiljer Ju Juventus och Napoli. Mm. Juventus har 55 och Napoli 50 poäng. Ja. Sen har vi Lazio på 44 och Inter 43 och Milan på 41. Där, så att det är ganska jämnt rakt igenom om platserna där faktiskt. Och mm. Där kan vi även notera fallet för Roma. Det är inte bara seman som har gått därifrån. Nu har även påven abd abdikerat. <laughs> ja, det måste Så vara det, någonting där. Efter helgens tre. <laughs> <plus. laughs> Så nu är det, det tokrörigt. Inte ens påven håller ja. på i Roma längre. Nu ska det vanka både ny tränare i Roma och eh, ny påve. Det är... Får vi se vad röken sipprar upp först. Ja, fast han är ju inte mm. död. Är det, eller, är, det, är det bara när man dör? Nej, det är de väljer ny påve också som det blir... Men, vit rök ja, alltså. Ja, alltså, Men det blir ingen svart rök nu då? Eller? Nej, det måste Nej. bli ingen svart rök för han dog inte. Nej, Nej vit rök kommer ju ut, kommer ut när, han, när det väl ser ny. Precis, så ja. är det. Blanda upp det. för mycket rök där, jag fattar inte riktigt det där. Jag... Bra koll på katolicismen du. Mycket bra i, <laughs> i bra i, <laughs> I övrigt kan vi notera att eh, Lats har fått en ny eh, stjärna. Nämligen eh, Louisa Haas som de plockar upp från Sunderland på Free Transfer. Det är en ganska... Eh, anmärkningsvärd värvning. Mm. Eh, men det är väl just för att de har, har lite svagt i anfallet. Han blir, äh, han blir inbytt i helgens eftermatt mot Han har ju free transfer-spelare. Han är, transfer -spelare, alltså han är väl i konkurrens med Christian Veri, den som har lyft mest sign-on-bonusar i ah, hela ja. världshistorien. var de som Tottenham, Sunderland och nu, alltså och alla, fri, alla på Bosman liksom, ja. free transfer. Ja, Everton har blivit så inte det, men ja, nej det är, Häftigt. Jag tycker det är väldigt roligt. Han ja, är ju ändå hyfsad. I Sandalen var hon inte så jättebriljant. Han fick inte spela så mycket. Men... Nej, och sen drog han väl på sin skada också. Nu är som gjorde att de bröt kontraktet. Men ja, ja han hoppar in här. Och... Jag vill ändå slå ett slag för i Den här mm. härliga, härliga häststransen i Elasios eh, offensiva... Ja, ah, han är Omfall. härlig okay. Jag tycker det, det finns mycket, mycket kraft till. Alltså, jag är inte särskilt förvånad över att det går så bra för dem. Jag menar, de har Hernanes som är en, en gudabbenålad trequartista. Eh, sen har de ju pålitliga lite där framme också. Men i helgen är det Flocka som, eh, som är mål. Ja, han mycket många bud på att avgöra också. Ah. Så att, eh, han ska bli intressant att se. Han har <laughs> valt att bära upp Gretskis gamla 99 som likt Casano då i både i Sampdoria och Milan. Precis. Det är väl bokstavsbarnen som är där uppe. <laughs> det är väl det. Vi, vi ser att ett annat bokstavsbarn gör sitt tredje mål på två matcher. Nämligen Mario Balotelli som reda poäng borta mot Kallieri för AC ja. Milan. Mål i 82 minuten. Mm. En säker straff som vanligt. Precis. Men Astori som tar, tar sitt andra gula där. Målvakten är precis. Ja, precis. Um, ja, jag får dubbeltrotta. När du precis frilägs utvisning blir jag ut och cyklar. Ja, det är gött. Det är helt okej. Man ska ut och cykla. Inte knipa 31 seger och uh, hänger på på något sätt ändå uh, utmanar där uppe de tugga på. Ska vi uh, har ni något mer att tillägga där? Nej, vi tar lite paus på det ni musik? Ja, men vi gör väl det. Vi går till Skandinavien och lyssnar på uh, est. <skratt> Ajaxion, Du menar Ajaxion? Ajaxion. Du själv då? Ajaxion. Ester med eh, Skandinavia. Vi eh, kliver vidare till, eh, till La Primera Division eller Liga BBVA som den också sponsrat heter. Och eh, ser att eh, både Real Madrid och Barcelona vinner i helgen med eh, fina siffror. som med 6-1 med sex olika målskyttar. Det är inte helt vanligt, tror jag, i barca läge. Och för Real Madrid så gör Cristiano en hattrick. Benzema inleder målskyttet. Och kanske sen... karriärens enklaste mål. Mm. Jag såg dock inte målet så jag kan inte uttala mig men, uh... han fick ju i princip bollen vid vad heter det? Mållinjen. och uh, trampa bara in. Två men. utvisningar i matchen och göras. Maduro, Maduro, hur uttalar man det? Maduro? Inte. Maduro? Tvår... I Maduro. Ja. Han är ganska stabbig i Maduro, måste jag säga. Ja, jag Okej, ingen höjdare. Eh, vårt favoritlag håller fanan jag. högt. Eller framförallt Isco håller fanan högt för Malaga. Ja, och slår Levante som vi var och beskådade här på, ja, precis. på Olympia. Ja. Och De säger höstkanter. att han ska vara Europas största talang just nu. Isco. Ja, han blev ju utsedd till det här, här, här för leden. Här för leden, och han blev även uttagen i landslaget. Här för leden. Mm. Mycket trevligt. Eh, undrar vad han eh, om man vill vara kvar i Malaga eller vad som händer. Jag menar de kommer ju, som det ser ut nu med utredningar om eh, ekonomiskt fiffel inte att få spela Champions League kommande säsong. Precis. Eh, jag vet inte, jag skrev han inte på ett nytt kontrakt också ganska nyligen, men eh... det kommer nog eh, slantas upp. Ja, han kommer ju vara dyrt. Jag dyr, kan tänka mig att Bayern München är där och hugger faktiskt, mm. med en ny spansk tränare och så vidare. Så Bayern att de var ute och fiskade efter eh, Lewandowski att det kanske skulle vara klart. Mm, jag hörde detta, att det fanns någon överenskommelse har redan tydligen. Ingen aning om sanningshalten i detta påstående. Jag, äh... jag kan inte röja min källa heller tyvärr. Så... <laughs> <laughs> <laughs> Nej, jag, jag, vet, jag minns faktiskt inte vad jag läste det. Men äh, det hade varit äh, jävligt, ett jävla slag tror jag för, för Dortmund. Ja. Han är ju ganska mycket av en ikon. faktiskt. Ja, han har blivit lite profil för den nya Dortmund. Den här fräscha Dortmund. Polackernas Dortmund. Nej, det vore tråkigt om han gick till, I sånt fall ville jag att han ska gå till någon annan liga än äh, inom Tyskland. Jag ja, alltså visst, det är kanske inte samma hatstämning som när då Neuer gick från Schalke till Bayern. Men alltså fansen emellan finns väl inte samma stämning tror jag. Men eh, att gå från senaste säsongernas största tyska lag till såklart det största, det, det största laget. Eh, det hade nog svidit rejält, tror jag. Ja, jag vill se Lewandowski, precis som Simon säger. Jag vill inte se honom i Tyskland igen. Jag vill se honom... Just i Arsenal snart. Jag menar, United har ju faktiskt också varit... Äh, ja, det har varit det. Om... Men jag menar, det har varit kul att man gick till en klubb som inte är Chelsea, City eller United. Men att han gick till en bra engelsk klubb då just för ligans kvalitet. Sen jag de... menar, han pass... har nog passat fint i Arsenal. Jag menar, det känns som att de har lite samma filosofi i alla fall som Dortmund. Även om de kanske inte spelar på exakt samma sätt så finns det väl en viss, ett visst mått av filosofiskt liktänk där faktiskt mellan äh, tränarna. Så kanske Podolski hjälper till att dra till de där. Podolski har vi ju också rötterna i Polen om jag inte missminner. Det stämmer mycket bara. Det är bara att tänka vad han heter. Ski. Sen är det man, Sen är man klar. Um, ja. Atletico Madrid förlorar mot eh, en något stor förvåning den här säsongen, eh, Rayo Vallecano som ligger på sjätte plats i Primera. Ja, det blir väl någon form av derby där då? Mm. Eh, det måste det bli. En derbyförlust eh, som eh, faller tungt på vinstsättet kallar. de. Calderon. Inte alls, de ligger inte alls många poäng efter eh, vilka är det som ligger på, på femteplatsen. Har jag har helt glömt bort. Ja, det är ju Malaga på fjärdeplatsen. Det är ju vår... Ja precis, det, det, är, Valencia, ju, det, det är, är ju, det är ju sl Slattes eh, Champions League-motståndare ja, ja, och då f kan vi ju halka in lite på det eh, Det är Champions i veckan Som vi ju varit inne på såklart med United Real men morgondagen Inleds ju med Celtic Juventus Och Valencia PSG Celtic Juventus känns väl Inte sådär jättehet I mina ögon Nej, alltså Celtic är ju, alltså det är kul att kolla på Celtic På Celtic Park, det måste man säga Framförallt när det vankas Europa League-matcher oh, ja, Eller Champions League-matcher givetvis Uh, det kommer ett, nog bli ett jäkla drag, Dina. Ett jävla tryck. Och de har ju faktiskt uh, uh, överraskat i Champions League tidigare i år mm. med att slå Barcelona. Så att jo, ja, absolut. Det är ett bra lag. Men det är inte, alltså, jag, man vill ju ibland som uh, den neutrala supporten vill man ju se de stora namnen. Mm. Men det är, där är, så, är ju inte riktigt Chelsea. Eller Celtic, men, men väger det. inte den här kulturen kring Celtic upp lite då? Det det kanske jag, inte, inte Ja, lite, men inte sådär jättemycket tycker jag. Nej, mm. det ska, men det ska bli spännande att se. Och just Juventus är ju på, på återtåget och så har ju har ju faktiskt spelat jäkligt bra i Champions League hittills. Oh ja. och, äh, De blir vassa i år. Det, ja, det ska bli spännande att se. Men sen, eh, som sagt, man lägger ju hålla ett ett slänga ett getöga på slatan på imorgon och eh, se hur det går där. Valencia är ju då som sagt femma i alla i premiärer men har väl inte kanske rosat marknaden så där värdliga den här säsongen? Nej, då, då det, är väl, väl väl det där är väl egentligen den största krisen även på klubbledningsnivå där jag tror att det är en så utsatt ekonomisk situation nu så att det är väl politikerna som äger klubben i regionen. Så och de, att, har ju, och de har ju ekonomiska problem uppe över öronen också. Det är ju ett arenabygge som har stått stilla nu i flera år för att de inte har råd att, att fullfölja det som jag har förstått det. Eh, ja, det, är mycket, mycket... Och det är lite strul som vi var inne på förra veckan. Banega kommer bakfullt i träning men ändå blir uttagen i startälvan och då skickar väl en signal till alla ungtuppar i den klubben. Mm. Så att... Eh, där hoppas vi väl på en PSG-vinst. Jag ja, för Zlatans skulle om inte annat. Men PSG har inte heller varit. Alltså, de har ju varit ganska knackliga rakt igenom säsongen på, i ligaspelet. Nu så går att, de ju ja, som ja, nu tåget. Men sett, sett med den truppen de har så ska de ju mm. gå igenom den serien egentligen. Mm, nu är det lite marginalt till tvåan här. Mm. Så att, eh, och det... eh, Lukas är ju en spännande bekantskap. Absolut. Nya brassen då, som, eh, som kamperar ihop med Slatan och har gjort en del fina grejer. Succé, mer eller mindre. Mm. Kan säga det? De leder ju över Lyon liksom och Marseille tappade ju i, i helgen mm. och eh, de har nu sex poäng marginal, faktiskt ner till Lyon och eh, Marseille då sen på ytterligare tre poäng. Men eh, Onstan bjuder ju då som sagt på, på Real United som vi har avhandlat en hel del sen är det även Shakta Dortmund som faktiskt är en ganska intressant match jag vet inte nu hur Shakhtar är rustad de tappade ju viljan här. Eh. Det är ett, jag får säga, ett jävligt tungt möte. Mm. Alltså, det känns inte som att det kommer kanske spelas den mest den attraktivaste fotbollen. Nej, kanske inte Nej, det. Men det kommer kanske spelas lite fotbollen. på på Ukrainarnas eh, sätt i och med att det är bortaplan då för datorn men borta i i Sibirien tänkte jag så men i kylan där så det känns rott men ja, samtidigt det. så finns det en hel del artister också så att det, det, det kanske blandas lite där hårdkokta men är lite mer löskokta. Mm. Ja, vi får se helt enkelt eh, hur hur det slutar men Kanske tyvärr får stå åt sidan till Real United-matchen som man kanske yeah. kommer fokusera på. Ja, jag på. tror att det där blir en ut utan match. Ja. Mm. Men äh, har ni något mer ni vill ta upp den här veckan? Nej, Jag, jag är ganska nöjd. Jakob, har du någon sån här spontan tanke? Nej, jag har ingen spontan tanke. Jag vill tacka för en god timme. Ja, det var ja. bra. Vad tror ni då? Ska vi, ska vi våga tippa just Real United? Oh, jag ska ju säga att det blir 2-1 till Real jag har ju alltid haft fel alla gånger jag försökt tippa resultatet, så det ja, vi, blir 2-1. Vi, vi har, har ju varit, det här tippatet. Du har tippan tippan ett. på tippatet. Ja, tippan jag vet. 2-1 blir det ett rejäl. Eh, jag skulle säga att det blir 3-1. Hmm. Och vad säger du nu? Ah, jag Pausen. Vet inte. Jag tror att det blir eh, en eh, 2-0-seger för eh, Real Madrid faktiskt. Okej. Okay. Vi får ju hoppas att det inte blir en tråkig 0-0-match. Ja, <laughs> ah, det är ju det viktigaste känns det som. Vi, eh, vi signar väl ut. Och... Eh, yes. Det väntar en matchrapport nästa vecka Med eh, alla Champions League-matcher Ja, eh, trevlig vecka på er Kanshoradio Radio. Stats hos FNs eget fotbollsprogram